L'arquera Elena Gómez de només 15 anys ha participat aquest cap de setmana en el Campionat d'Espanya on ha millorat la seva marca personal. No obstant, Gómez no ha pogut passar de quarts de final. Millor resultat obtingut en la categoria mixta on ha quedat sots campiona. Elena Gómez venia de proclamar-se campiona de tira marca en el Campionat de Catalunya en la categoria cadet, que es va celebrar finals d'aquest mes de juliol. Les condicions meteorològiques, així com la deficient organització del campionat que s'ha celebrat al Ferrol, ha condicionat en part els resultats d'aquest campionat. Segons ha comentat Mariluz, mare d'Helena Gómez, en una conversa amb Ràdio Tiena, l'excessiva durada de la competició, així com els constants retards sobre l'horari programat, ha influït en la concentració dels participants. Com a mostra, el dissabte havien d'iniciar la seva participació a les 8 del matí, però fins a dos quarts de 12 no van poder fer-ho. No obstant, la delegació catalana ha tornat satisfeta perquè els participants han pogut millorar les seves marques personals i han obtingut tres medalles de bronze, més la de plata que ha aconseguit Helena Gómez a la modalitat mixta juntament amb un altre company d'equip. L'estiu ha estat intens per a Gómez, que ha preparat aquest Campionat d'Espanya al Centre del Rendiment de Sant Cugat. No obstant, no hi haurà gaire temps per descansar, ja que diumenge vinent torna a participar en una competició exclusivament per dones que es realitza a Barcelona amb motiu de la festivitat de la Mercè. Al primer cap de setmana d'octubre, Lena Gómez participarà en el Trofeu Ciutat de Barcelona. Ràdio Tiana, serveis informatius.